E jambo hili limeisha la uchaguzi. Tujenge Tanzania mpya Tanzania ya amui ya tano. E, uchaguzi kuna kushinda na kushindwa na si lazima kila mtu akubali. Eh si lazima kila mtu akubali. Sasa endapo atatokea mtu hakuridhika kwa namna moja au nyingine na msihi tu afate taratibu. E, kundi lolote chama chochote kifate taratibu. Hili, tume wa ote. Kwa jambo hili tumeshuhudia watanzania wote kwamba limekuwa kwa uwazi mkubwa Tume tumeimisimamia taratibu hizi kwa uwazi kila inapopata matokeo inatangaza inasema kila mtanzania ameshuhudia tume wa Tanzania wanaiamini na Magufuli ambaye aliyechaguliwa kwa kura zote hizi ni kwamba wa Tanzania wanamuamini. Kwa hiyo kwamba Magufuli atawaunganisha wa Tanzania. Asibague kati ya wa Tanzania. kura na wasiompa kura wote ni wa Tanzania wote ni wake. Ahakikishe kwamba anafanya kazi kwa ajili ya wa Tanzania, alete maendeleo kwa ajili ya wa Tanzania. Yeye sasa ni rais wa Tanzania si wa chama chochote kile. Kwa hiyo ni vizuri basi wa Tanzania tukampa ushirikiano, tukaona tunadumisha umoja wa taifa letu. Tuna dumisha amani yetu tuliyonayo na vijana wetu tusitumike baada ya hapa na wanasiasa wasiwatumie vijana wetu vibaya kama watakuwa nafikiria kupinga matokeo wapinge matokeo kwa namna na kwa taratibu tulizojiwekea